Nchini Nigeria kamati iliyoundoa na rais kuchulikiya mashambulizi ya kigaidi ina sema serikali ina pamoja kuzingatia msaamaa kwa wanamgambo aki wa Islam kaskazini mchihio kama ulimsaamaa ulotolewa ilikuwa maliza kasi ya katikadimba lenyota diro mfuta kusini mchihio ifuatayo ni reporteramilim kisonga na mimi Aida Isa. Wanamgambo wa zamani wa Nigeria, wanaiti serikali kufatia kumiliki kwa mradi wa mafunzo elopeleke ya kumalizika kwa miaka ya kasi yahuko kusini. Jama na mashambulizi elofanya na kundi la emancipation for Nigeria dzeli punguzwa uzalishia juma futa kuto kriben robo moja hapo muhakikifumbili na nani. Serekali ya Raisi wazamani Umaru Musa Yaradwa ilijadili mpango msamaha kwa wapigenaji watakao salimisha sila hazao na kuingia kambi ambapo walipokea patodogo na mafunzo ya kikazi. Makam Raisi wakati huo, Good Luck Jonathan, ambaye natokea na Yudja Delta, ndiyo alokuwa kiungo muhimu katika makubalianu hayo. Ufanisi ya makubalianu hayo ulikuwa nguzo muhimu katika kampeni ya Raisi mwaka huu kwa buwana Jonathan. Lakini sasa na kabiliana na changamoto kubwa la usalama serekali ni mwake na alo ni wanamgambu wa kislamu wa boko haramu. Mafisa wa usalama wanasema kundi hilo linahusika kwa mashambulizi ya lopangwa dhiri ya vituo vya polisi, makanisa na kambi za jeshi katika miji midogo kote huko kaskazini mwanajiria. Mapema mwezu huo mashambulizi hayo ya liuwa zaidi ya watu miamoja. Kundi Laboko Haram linasema linapigania kubuniwa kwa taifa kando huko kaskazin wa Nigeria ambalo litaungozo kufatana na misingi ya shiria za kislamu. Vile vile kundi hilo linasema kwamba halitambui katiba Nigeria wala uchaguzwa Rais Jonathan kama Rais. Rais Good Luck Jonathan aliunda kamati amba itazingatia kuanzisha mazungumzu na kundi hilo. Miungoani mama pendekezuya kwenye kuwepo kumsamaha kwa, kwa wanamgambo aboko wa haram ambayo watelani hasi yana kusalimisha sila hazao. Seneta wajimbo la Borno, Mohamed Alindume, ambayo yuko kwenye kamatihiyo, ana sema. We made some far-reaching, strong、uh, recommendation which we feel if implemented will, will a long way to solving the problem. Tumefaniuma pendekezwa kukuwa na madubuti, ambayo unahisi ikiwe ritekelezwa. Basi ya tasaidia kalika kutatua tatizo hili. Kumujibu wa shugulizetu kama ati yetu na majidhiyano na wadao katha, tumigudua kwamba kwanza mazungumzo ni muhimu sana kwa kisi hii. Kwa hiyo, suali nije, mfano msamaha kwa waasi wa Niger Delta, utasaidia vipi kutatua tatizo la kundi la boku haramu. Wakili kutoka eneo la Niger Delta, Ignatius Onumwele, anasema hali hizo hazilingani. ボコハラムのフォーティーサンのコスパブニコンディーディーソーファーミカー。 エドワードフォロメーニアフィサーポリシアリエスタフォアナトケアンギワワワリ、ホコジンボラデルタアナセマコトムサマハコボコハラム、イトコフィグムザイディ、コリココアンソーナイジャーデルタコサバボンボジャワポエンゴズズザボコハラム、ニコカナエリム k ェマハリビ a ナイアナイレザ A person who does not believe in Western education。If you want to grant him amnesty, what do you give him? Ukimpatia msamaha unampanini hasa? Utamdiangia msikiti zaidi? Utampa vipi mafunzo? Lakini wakili onumwelea nasema hali hizo za wanamgambu wa Nijadelta na Boko Haram zina sababisho na uthaifu wa maswala ya kijami huko nchini Nigeria ambayo hayawezi kusuluhishwa na msamaha piki yake. Ukomavu wa uongozi wa Rais Jonathan umekumbana na changamoto kutokana na mawaja kiholela na uharibifu unaufanyo na kundila Boko Haram. Hatari vio anasema licha mapendekezo msa mama na kufanya majadiliano na kundi hilo. Rais Jonathan anasema ya shilai Nigeria linachukua hatua kabambi ukabiliana na uovu huo.